Щасливий був того дня Айдар, як ніколи. Але таке визнання із уст уславленого батька означало для нього найвище, що він би міг мріяти, майбутнє воїна. Батько, напевне, колись візьме його із собою, напевне. Гнучкий і спритний Айдар згодом навіть дістав прізвисько «стріла». Але ще один хист виявився у нього. Сприт до метання ножів. Віддавна жив у природі кипшаків старий Кудабай. Походження він мав, був джунгарського. Довгий час перебував у рабстві десь у центральному Китаї. Кілька разів невдало втікав, але врешті, випадком, Доля завела його у кипчацький стан. Відбили його як раба у бою із ойротами. Однак вік його вже минув. Кудабай не став шукати вже джунгарських своїх родичів. У бою кипчаків із ойротами він врятував життя батиру Баленбаю, якого цілився із лука поранений джунгарський воїн. Кудабай, помітивши рух ойрота, що вирішив перед смертю забити одного із крипчаських батирів, який нині очолював воєнний похід. Метнув ножа, який вцілив у ротові просто у горло. Баланбай озирнувся і лише тоді помітив усе. Баланбай злетів привести його, але метнув ножа. Навіщо ти врятував мені життя? «Джунгаре! Ой, роти наші вороги, але ж і джунгари теж! Що тебе змусило зробити цей рух? Я вже старий, але вірю в те, що є люди, які повинні жити, щоб допомагати жити іншим, а є такі, яким краще вмерти, бо метою їхнього життя є тільки самі вони. Ці люди живуть для себе з рахунок інших, ніколи не озираючись». Мені здалося, що у тебе, Батир, обличчя того, хто живе, не лише для себе. Ось і все. Багенбай Батир був відомий у степу своєю справедливістю і великодушністю, але старий не міг знати цього. Цей жест з боку раба розтопив і так, Великодушне серце Батира. Будеш вільним, старий. Живи, де хочеш. Хочеш, йди додому, шукай своїх доріг. А хочеш, живи у мене в аулі. Відкриваю тобі свій дім. Вірю тобі. Кудабай лишився у Типчаків. Він, власне, і виховував Айдара а батько його, суворий і стриманий батир, повірив рабові. Ось від Кудабаї і перейняв Айдар уміння володіти ножем та іншими метальними знаряддями. А власне, це було те саме, що політ стріли, тільки пущене рукою. Кудабай засвоїв цю науку в Китаї. Він показував хлопчакові справжні дива і той Переймав їх так швидко, що старий німів від подиву. Це природжений металець, це його мистецтво. Дивись на ну ще. Виявлялося, що трапляє родині в руки, може стати зброєю, і все, що трапляє, таким і стає, якщо цим предметом Вміти володіти. Кудабай показував йому, як срібна тарілка може знести голову ховрахові. А отже, не лише ховрахові, а й людині, будь-кому. Лише вчасно запусти її. Треба почувати повітря, відстань і лед, простір між тобою і тим, і що ти маєш своє знаряддя, що має бути порожнім. Почуваючи його, ти безпомилково трафиш у ціль. Айдар вірив, що доля зробить із нього славного воїна. Коли вірити переказам, дух предка відтворюється через знову сім поколінь.